Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 3. Верховний Євнух. Розділ 34. Алжир білостінний прокидався. Сонце, що сходить, визолотило дві старі іспанські вежі, останні сліди навали іберійців, яким потім у 16 столітті довелося поступитися цими землями туркам. Стали видно верхівки мінаретів. Зелені чи ніжно-сирі. Салі Хасан, паша високої порти, знову відчув, як не подобаються йому чотирикутні кістляві силуети алжирських мінаретів. Рішучі дії, пристрасність і жар сіверян. Будь прокляті! Калабрієць Енджалі, Венеціанець Алібікін, Уверфламандець та Соліман із Ларошелі. Хай поглине пекло данців Симона Данза та Еріка Янсена англійців Сансона та Едварда та найгіршого з усіх Мецо Морте, теж із Калабрії, італійця, хто, як не ці ренегати, зробили із важких мусульман, хижих і запеклих морських вовків. Вони навіть яничар заразили хворобою придбання. Сам Салі Хасан, алжирський паша, ще минулого року мало не був роздертий власними воїнами, коли закликав їх задовольнятися платою. Довелося поступитися і дозволити випробувати успіху поплавати на піратських судах. Салі Хасан Паша, посланник великого турецького диванна у варварському Алжирі, утішав себе думкою, що саме нечестивці зробили з Алжиру багато піратське гніздо. До того ж, чи не йому належить восьма частина видобутку? Свій пашалик, посаду, він придбав завдяки багатим подарункам. Йому слід повернути витрачене та помножити своє добро за три відпущені роки. Якщо його не уб'ють і не викрадуть, він повернеться до важкої розкоші Константинополя. Нехай і далі Мецоморте озброює та надихає на подвиги раїсів, війська та моряків. Лише завдяки їм процвітає місто, у якому немає ремесла ні торгівлі. Якщо морський видобуток висохне, населення буквально вимре з голоду. Сам паша без морських доходів не зможе платити яничарам. І тоді бунт, загибель намісника та його радників, повалення влади великого дивана. Від піратства тут залежать спокій і життя тисяч душ. Від найбіднішого Фелаха до правителя. Отже, треба грабувати і ще раз грабувати. Чи є день майбутній прибуття нових суддів зі здобичу? Салі Хасан Паша облизнув губи, згадавши великий неаполітанський галіон, який Морте пригнав минулого тижня. Пшениця, 10 тисяч пар шовкових панчох, 20 ящиків золотої канітели, 10 тисяч штук парчі, 76 гармат і 130 полонених, з яких багато людей зі становищем, що обіцяє багатий викуп. Звісно, подібна благодать не на кожен день. Але й помріяти про таке – це невеликий гріх. Ось у чому принадність подібних підприємств. Удача – щаслива кількість, що випала гравцю в кістки. Темрява відступала, і за мінаретами заблищали під сонцем дахи будинків. На дахах біліли силуети жінок, яких спека вигнала з задушливих кімнат. Раніше вони дивилися на зірки, що гаснули – Тепер із цікавістю вслухалися в міське ремствування і шум прибою, гавкіт худих собак і гомін бійок, що доносився з невільничої в'язниці для рабів християн. Але ось настає день, і пильні євнухи поспішають до своїх підопічених назад у тінисту глибину багатих будинків за візерункові грати гаремів. Мешканці і заможних щасливців скупчилися біля моря у західній частині міста. Це морський квартал, гніздо всевладної корпорації Раїсів Таїфа і Паша, посланець Константинополя, не без тривоги поглядів у їхній бік із пагорба, на якому була його резиденція. У морському кварталі жили адмірал Алжиру і Раїси судновласники, які ще виходили в море або пішли на спокій накопичивши чималі статки. Поруч влаштувалися їхні васали, моряки і весь той люд, що годується морем. Канатні майстри, корабельні тесляри, смолокури, продавці газет і солоної риби, а трохи осторонь – работоргівці та перекупники награбованого. Євреї міняли, що сиділи по-турецьки перед низом зі стовпчиками золотих та срібних монет усіх країн світу. Сонце підіймалося все вище, і його промені проникли у вузькі віддушини в'язниці, що належить Паші. Світло його просочилося також і у в'язницю Алі Рамі, так само, як і в ту, власником якої був Корлурлі. У в'язницю, у казарм Янечарів, що належить Байліку, і в ту, що стояла за мечеттю і була власністю Алі Арабаджі. Усюди прокидалися невільники що лежали на очеретяних підстилках чи необструганих дошках. Увісні вони бачили сіре небо Англії чи Нормандії, червону іспанську землю чи оливкові гаї Італії, а розплющивши очі, уперлися у холодні голі стіни вузолу. Французи називали ці в'язниці лазнями, бо спочатку невільників замикали у лазнях, віддалених від основного житла господарів. Потім, коли стало тісно, власники живого товару почали будувати особливі приміщення для полонених, проте колишня назва залишалася. Непоказна зовні. Він чому така в'язниця була схожа на будь-який будинок у Алжирі, обнесений стіною внутрішній дворик, підперезаний дерев'яною галереєю, що підтримує житлові приміщення, що нависають над двориком і дають тінь. Гратами у них вигороджують окремі кімнати на 15-20 чоловік. Жодної обстановки, за винятком циновок та лежанок, зроблених самими ув'язненими, та кількох глиняних горщиків, та мішок для зберігання води та приготування їжі. Власник мало дбає про їжу в'язнів, тим відведено дві години на те, щоб добути якусь їжу. Башій стражник же не рабів працювати. Цей дуже корисний господареві служитель – зазвичай ренегат, віровідступник, який володіє всіма мислимими мовами. На такі місця багато мисливців. Вони прибуткові й малообтяжливі, тим паче, що в баші кілька помічників. У його обов'язки входить підтримувати у житлі рабів певний порядок, стежити, щоб кімнати та галереї щотижня білили вапном, і щоб усі бранці поверталися до комендантської години. Він при напрямі полонених на галери розподіляє їх у корабельні команди і показує кожному його місце на судні. При цьому він ретельно обстежує своїх підопічних, щоб переконатися, що жоден із них перед відправкою на борт не заразився якоюсь хворобою. Потім під наглядом приреченого миють із голови до ніг і обривають. Кожному вручається п'ять ліктів полотна на сорочку та шаровари. Це єдиний випадок, коли хазяїн сходить до турбот про одяг бранців, кого тільки не зустрінеш на Алжирській каторзі. Легкий юркий італієць тягне рабське ярмо пліч опліч з жорстоким і грубим московитом. Чванний і мстивий іспанець зневажає англійця, який під владою меланхолії. Одне горе породило католиків, лютеран, кальвіністів та пуритан. Схізматиків та миколаїтів – усі відгалудження древа християнства. Один ланцюг скував герцога і лакея, воїна та купця. Вовняні берети та просмолені штани сусідять із сутанами та чернечими клобуками, з вишитими крислатими капелюшками та смугастими куртками з Італії чи Албанії. Світло дня залило місто. Біля воріт Баб-Азум виступає стіні висока стіна – з вробленими в ній величезними гаками, вістрям до гори. Це стіна смерті. Тут виробляється улюблений у місті рід страти. Скинута зі стіни жертва повисає на гаках, що пронизують її будь-де. Ось і цього ранку на стіні висять два тіла. З пахв і живота стирчать залізні жала. Третю добу вони б'ються в агонії під розпеченим сонцем. І над ними кружляють крикливі чайки, що вже виклювали їм очі. Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ 35. п'ятий. Коли галери наблизилися до порту, раптом настала тиша. Чувся лише затихаючий шелест води під форштебнем. Анжеліка підняла обтяжливу голову і побачила барона фон Несельхуда, що вдивлявся у Алжир, — прошепотів він. Раптом до їхнього слуху долинули міські шуми, тисячоголосий гуркіт натовпу. Два моли, що закінчуються вежами, обрамляли місто, яке здавалося полонянці мертвенно-блідим. Головна галера підійшла до порту тягнучи за кормою по хвилях прапор ордена святого Іоанна Єрусалимського. На щоглі майорів вишитий золотом прапор Раїсу Алі Хаджі. А нижче нього на вітрі полоскалися незліченні прапорці. Були там ще розгорнуті червоний стяг із білою фігуркою та зелений із півмісяцем. На першій галері вистрілила гармата. Їй відгукнулися гармати алжирських фортів. Натовп на набережній випустив тріумфуючий крик. На берег почали висаджувати полонених. Першими винесли двох мальтійських лицарів у їхніх червоних бойових куртках. Потім на набережній опинилися моряки та солдати, та нарешті пасажири. Анжеліку відокремили від інших озброєні яничари. Скутих по двоє бранців команда переможців галасливо веселячись погнала по дерев'яних містках морського кварталу, до житла паші, якому їх слід було представити, щоб він обрав собі належну частину. Натовп тіснився навколо. У ньому було безліч білих примарних фігур із жовтими обличчями та страшними очима. Зустрічалися й бліді обличчя християн, бородатих, одягнених у лахміття та тих, що волали на всіх мовах. Перекрикуючи різкий тривожний вереск натовпу, вони викрикували свої імена сподіваючись знайти земляків серед новоприбулих і щось дізнатися про свої сім'ї. Я Жан Парагус з Коліура. Хтось знає про моїх? Я Роберт Утен із Сета. Турки-яничари з набряклими повіками у тюрбанах із плюмажами розмахували батогами, сплетеними з бичачих жил. Удари сипалися праворуч і ліворуч. Тим часом африканське сонце покрило небо над Алжиром з золотавим шовковим пологом. Анжеліку привели на невільничи ринок і одразу помістили в напівтемну кімнату над галереєю, яка була вибілена вапном. Вона згорнулася у клубоку куточку і почала прислухатися до звуків, які долинали зовні. Незабаром піднялася завіса. І перед нею постала стара мусульманка, з темно-жовтим обличчям, зморшкуватим мов ягоди мушмули. Мене звати Фатіма, сказала вона з милою усмішкою. Але бранці звуть мене Мірей із Провансу. Вона принесла два медові коржики, підкислену і трохи підсолоджену воду і квадратну мережеву накидку, що оберігає обличчя від засмаги. Остання обережність дещо запізнилася. Анжеліка почувалася буквально просмаженою на сонці. Обгорілий лоб сильно палив. Пристрасно хотілося вимитися. Її сукня була зім'ята і вимазана палубною смолою, а від водяного пилу на ньому проступила сіль. «Я поведу тебе до лазні після того, як проведуть інших рабів», – сказала жінка. «Треба трохи почекати, не можна виходити до молитви». Вона говорила франкською, особливою говіркою рабів, що складається із суміші іспанських, італійських, французьких, турецьких та арабських слів. Але поступово уривки напіззабутих французьких фраз поверталися, оживали у її пам'яті. Вона розповіла, що народилася під Ексан-Провансом. З 16 років вступила на службу до поважної марсельської матрони і, супроводжуючи свою господиню в Неаполь до чоловіка, потрапила до рук берберійців. Маленька некрасива служниця була продана бідному мусульманинові, а її господиня потрапила у гарем одного з володарів. Тепер, постарівши і овдовівши, Мірей Фатима заробляла на їжу за кілька піастрів доглядаючи на невільничому ринку новоприбулих полонянок. Работорговці користувалися її послугами, дбаючи про те, щоб їхній товар виглядав привабливіше. Вона мила, зачісувала, заспокоювала і годувала нещасних, що знемагали від тягарів шляху та страху невідомості. Я пишаюся, що мені наказали ходити по тебе. Ти ж та сама француженка, за яку пірат Рескатор виклав 35 тисяч піастрів, а потім ти втекла. Мецоморте присягнув, що зловить тебе раніше, ніж його суперник встигне накласти на тебе руку. Анжеліка з жахом дивилася на неї. «Це неможливо!» – сказала вона. «Хіба Метсоморти знає, де я?» «О, він знає! У нього шпигуни всюди. Разом з Османом Фераджі, верховним євнухом марокканського султана. Вони спорядили експедицію, щоб зловити тебе». «Але чому?» «Тому що ти славишся найкрасивішою білою бранкою серед земномор'я». «Ох, як би мені хотілося стати потворою!» – ламаючи руки, вигукнула Анжеліка. Калічною, неприємною, непоказною. Ну так, як я, м'яко зауважила стара уродженка Прованса. Коли мене взяли в полон, при мені були тільки мої вісімнадцять і великі груди. Та я ще трохи накульгувала. Той, хто мене купив, був добрим ремісником. Робив горщики. Він переживав усе життя, так і не назбиравши грошей на другу наложницю. Я гнула спину, як ішак, але не шкодую – ми, християнки, не любимо ділити чоловіка ні з ким. Анжеліка провела рукою по чолі. Не розумію, як вони могли заманити нас у пастку. Я чула, що Мецоморта підіслав до тебе на Мальту свого улюбленого радника Омара Абаса. І той вмовив тебе вирушити туди, де вони чекали. Анжеліка хитнула головою. Прозріння лякало її. Ні-ні, я нікого не приймала. Тільки колишній слуга Мохамед Ракі. Той був Омар Аббас. Ні, це неможливо. Людина, яка прийшла до тебе, була бербером із маленькою безбарвною борідкою. Анжеліка була не в змозі вимовити жодного слова. Послухай, продовжувала стара, мені спало на думку. Щойно я бачила Омара Аббаса у внутрішньому дворі ринку. Він розмовляв із Саліхасаном. Піду подивлюся, чи він там, і тоді вкажу його тобі. Вона невдовзі повернулася з великою накидкою в руках. Закутайся в неї і сховай обличчя. Залиш тільки очі. Вона провела її критою галереєю, що обрамляла верхні будівлі. Звідти вони заглянули на квадратне подвір'я невільничого ринку. Торги вже розпочалися. Нових рабів розділи догола. Їхні бліді волосаті тіла європейців, що збилися купу, різко виділялися на тлі широких білих плащів, помаранчевих, блідорожевих або кольору нільської води кафтанів, кремових тюрбанів з щільно впаяними в них обличчями маврів, схожими на бронзові медалі, та пряникові обличчя турків. З правого боку на розкішних подушках сиділи колишні корсари – маври та білі, віровідступники, що нажилися за часів минулих походів і тепер насолоджувалися благами своїх маєтків – що постійно поповнювали нові полонянки гаремів і заміських резиденцій, яких помістили в прекрасні сади оливкових та апельсинових дерев та олеандрів. В оточенні темношкірих хлоп'ят із опахалами на довгих тонких рукоятках сидів один із фаворитів Паші, його повірений у справах. Він, як і багаті купці та офіцери таїфи, були справжніми господарями невільничого ринку. «Подивися», – промовила стара Мірей, – «он там, той, що говорить». Анжеліка нахилилася і впізнала Мохамеда Ракі. «Це він?» «Так, це він, Омар Абас, радник Мецоморте». «Не може бути», – прошепотіла Анжеліка. «Він мені показав топас і листа». Цілий день вона намагалася зрозуміти, як це все могло статися. Адже не радив їй Саварі довірятись посланцю Берберу. «А де Саварі?» Чому вона не здогадалася пошукати його серед жалюгідного натовпу, виставлених на продаж бранців? Вона тільки пам'ятала, що ніде не було видно обох мальтійських лицарів. Поступово шум невільничого ринку стих. Покупці розійшлися по будинках, забираючи куплених рабів. Можливо, вже цієї хвилини голландський банків впрягався в колодязну норію у дворі якогось феллаха. Темрява опускалася на Алжир білостінний. У мовчанні ісламської ночі лише один острівець здавався розпеченим вугіллям і наповнювався гомоном і криками. Фатіма Мірей, що лежала на циновці біля дивана, на якому Анжеліка намагалася забутися сном, підвела голову і сказала «Це каторжна таверна». Щоб заколисати полонянку, вона пустилася в оповідання про цей притон, єдиний в Алжирі, де вино і горілка лилися річкою. Раби приносять туди те, що змогли на шкрепти, відірвавши від мізерного пайка. Хворі та поранені плетуться туди ж за допомогою та лікуванням. А під ранок, коли масляні світильники починають димитися й потріскувати, там можна почути найпрекрасніші історії, які трапляються під місяцем. Дачани та моряки з Гамбурга розповідають про лов гренландських китів. І про те, як в Ісландії сходить сонце після шести місяців ночі. Голландці оповідають про Ост-Індію, Японію та Китай. Іспанці мріють про принади Мексики та перуанські скарби. А французи описують нову землю – Канаду та Віргінію. Адже майже всі невільники – це люди моря.